Obiteljsko Lije pozdrav svim slušateljima Radija Srijem u još jednoj emisiji obiteljskog gnjezdo. Emisiji posvećeno mjestima i mještanima Vukorsko-sremske županije. Danas smo posjetili selo Andrijaševce na domak vincovcima. Andrijaševci su vrlo usko povezani sa susjednim selom Rokovcima. Imaju zajedničku općinu, župnika i školu, a dijeli ih samo most. Postoji i mjesna legenda o dva brata, Andriji i Roku, koji su se naselali svaki sa jedne strane Bosuta i izgradili crkve oko kojih su nastala dva mjesta. O općini Andrijaševci i o samom selu razgovarali smo sa načelnikom općine gospodinom Damirom Dekanećem. Zanimalo nas je gdje je danas selo Andrijaševci u usporedbi sa prošlim vremenima i kakva ga perspektiva čeka u budućnosti. Pa nadam se da smo danas u laganom usponu, a ne u padu, kao najveći dio ove naše Slavonije, istočne Slavonije, Srijema. E, Zašto to kažem? Kažem to zato jer e, jako puno ljudi odlazi, iako po najmanje iz naša dva sela, iz Rokovaca i Endrijaševaca. E, točne statističke podatke u onom trenutku i nemam, ali po popisu dvije prve, dvije 11. možemo utvrditi da je svega četrdesetak osoba manje e, e, živjelo tada u, u ova naša dva mjesta, nego što je to bilo deset godina prije. Dakle, riječ je o ukupno oko četiri sto stanovnika, od kojih Andrijaševci su u tom trenutku 2011 imali nekih 16-17 stanovnika više. Dakle, vrlo, vrlo uh, blizu. Uh, ja uvijek naglasim Rokovci i Andrijaševci, jer smo dugo vremena uh, tako i bili deklarirani, zapisivani. Uh, nekad u prošlosti se govorilo o Bosutu kao rijeci koja razdvaja ta dva e, mjesta. Ja sad običam i volim reći, mislim da je to opće prihvaćeno kod nas, da Bosut spaja naše dva mjesta. Imamo jedan mnogometni klub, jednu školu, e, sve udruge, svi klubovi koji, koji egzistiraju na ovom našem području e, su jed, po jedan, dakle nemamo duplirano po naseljima,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 Došli smo do nekih, hajmo reći, početnih e, točaka, to je da smo prostor obilježili, izveli geodetu, e, točan prostor koji međuje Rokovačku zidinu, nabavili smo nešto e, povijesne građe, kako je izgledala ta Rokovačka zidina, šta je u njej bilo i nekako istog vremena e, e, i nešto prije kreću i zapisi o, o životu na ovom prostoru. E,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 šokački šokačko stanovništvo, domaće autohtono, jer je to doseljavanje bilo u nekim ajmo reći manjim manjem broju i bilje, zabilježene kaj je u cijelom ovom našem području jedan udio njemačkog stanovništva, židova mađara, dakle je onako jedna promiješana slika, ali u značajno manjem broju. 20. godina ovog stoljeća dolaze Doseljava određen broj obitelji izlike koji naseljavaju uglavnom Rokovce i to najčešće prezime Bićanić koji do 40-ih godina i 50-ih kada dolazi druga drugi val doseljenika se u biti asimilira i postaje autohton tako da imamo vrlo zanimljivu situaciju u Rokovcima da se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 Pola od tih Bićanića se smatraju šokcima, pola ličanima, što samo po sebi govori dovoljno ili da o prethodnom o, o, o, prethodno rečenom. A, osim bičanića velik dio o, o, čine i oprezimena Krznarić, Hoda, Krajković i tako dalje. Nešto nakon toga, još u posljednog razdoblja, doseljava i određen broj ljudi iz Hercegovine i Bosne, nešto manje i nešto vrlo malo iz Dalmacije. Tako da, u ovom trenutku u, u, u ova naša dva sela u značaj mjeri prevladava stanovništvo Ličkog porijekla koji to možda više vole isticati nego što je to običano nekim drugim sredinama. Upravo zbog tog u, ukupno gledano većeg broja prevladavajućeg. Naselje, Andrijaševci, e... Od isto tako vremena drugog svjetskog rata velik broj stanovnika se do tada bavio poljoprivredom nakon promjena koje su se dogodile, oduzimanja zemlje, ljudima ne preostaje ništa drugo nego se preorientirati na, na ovaj, rad u tvornicama, u tom vremenu to su bili od, od pikova do spačve, graditelja, metala, ovih onih, dakle mnogo tih firmi u kojima se radilo e, i ajmo reč da, da je cijeli prostor, nastav, e, svi gotovo isključivo se ljudi bavili, e, e, bili radničko stanništvo. E, u, od poljoprivrede, i isključio od poljoprivrede žive jako, jako mali broj ljudi. Jedan dio ljudi je radio na farmama u kojoj su bile u okruženju Andrejaševca, koji danas egzistiraju, ali je problem što zapošljavaju vrlo mali broj ljudi, jer je, ajmo reći, proizvodnja u potpunosti automatizirana. A, u ovom trenutku a, najveći subjekt u, u Andreaševcima je pilana, a, interjeri drvo paneli koja zapošljava ovisno o, o trenutku i ovisno o potentnosti firme od 80 do 130-40 ljudi što je u svakom slučaju za jedno selo značajna brojka. Naravno tu su i stanovnici rokovaca i Andrijaševaca, ali u negdje pola, u pola-pola, odnos a, zadruga Vinkovske šparoga također jedan bitan subjekt koji se nalazi u, u Andrijaševcima i u Andrijaševcima se nalazi i svi sportski tereni i svi ovaj, vezani uz nogomet nalazi se eh, škola, osnovna škola koju, eh, koju pohađa oko 400 učenika eh, od prilike generacija zajedno sa Rokovcima čini 50 učenika i to u umjeru Pola pola, znači 25 učenika po generaciji iz Rokovaca, 25 iz Andrijaševaca. Gledajući neko duže razdoblje, prije 30 i više godina je u generaciju činilo 70 djece, sad čini 50. Znači opada, ali opet značajno sporije nego u nekim drugim u, u, u okruženju. E, ono što me zabrinjava je to da je velik broj umirovljenika u, na, na u odnosu na broj radno sposobnih i pogotovo u odnosu na broj zaposlenih. Točne i precizne podatke o, o broju ljudi koji je otišao van nemamo, ali procjenjujemo da se vrti nešto preko sto ljudi da je uz protekle 2 do tri godine otišlo iz Rokovac i Andrijaševca, znači nekih 50 do 70 ljudi iz Andrijaševca. Gospodine Dekaniću, koje su po vama konkretne rješenja za popravak demografske slike i kako vidite budućnost naših ruralnih sredina? Pa u biti rješenje je vrlo jednostavno. Svi puno pričaju o tome, ali pravi potezi se ne povlače. Rješenje je vrlo jednostavno, Zaj. ono se zove plaća za rad. Znači, Prva stvar, čovjeku moramo, svakom čovjeku moramo omogućiti ukoliko to želi da radi. Druga stvar je da za taj svoj rad bude adekvatno plaćan. Mi najčešće nemamo ni jedno ni drugo. U vrlo malom braju slučaja imamo i jedno i drugo. I zato je situacija kakva je. Od državne, sa državne najviše razine se mora shvatiti da ovaj prostor će opustiti vrlo brzo ukoliko se to ne bude dogodilo modeli isto tako se ne moraju pretjerano izmišljati a, poreznom regulativom a, na, na, postoji nije značina da se ovdje jednostavno a, dokinu porezi za, za one koji žive na, na ruralnom podračju jer ovdje život mora biti značajno isplativiji nego u nekoj većoj sredini naposled da ne govorimo o Zagrebu, Splitu, Rijeci i tako da je značaj ili Osijeku. Ovdje čovjek mora biti sretan i zadovolj mora živjeti ugodno i onda će ovdje živjeti. Ukoliko to ne bude tako, ukoliko do posla mora putovati 10, 20, 30 kilometara, ukoliko će mu plaća biti u prosjeku 20, 30% manja za isti posao nego u drugom dijelu Hrvatske, ukoliko ga autocesta košta najviše, a košta najviše sada za, za ljude u našem kraju, ukoliko nema gdje zapositi svoje djecu, razmišljaće da ode odavlja. Sa općinske razine mi smo povukli određene poteze govoreći o e, demografskoj politici, a to je e, za početak, iako ne mislimo da će to biti razlog, da će neko imati više djece, ali smatramo da je, a, da je jedan a, pokazatelj i da je jedan a, dobar pokušaj da se to dogodi. A, od, a, prvog sljedećeg godinja 2018. Dakle, odluka je već donošena, ali djeca rođena od prvog prvog 2018. Za prvo i drugo djete u obitelji e, dobio se pomoć od općine od 2000 kuna, za treće 4000, za četvrto 8, za peto 16 i svoja sljedeća, daj Bože, da, da bude jeli, po 16.000. Dakle, e, to su, nisu mala sredstva za, za općinu, ali evo, htjeli smo i na taj način nekako pokazati pracu u kojem bi, bi trebalo ić ne misljeti, naravno pri tome da, da će neko imati djecu samo zbog toga da bi dobio 16.000 kuna od, od općine. Ja imam svoju viziju, zajedno s mojim e, najbližim svradnicima od, odredili smo strategiju razvoja e, Rokovaca i Andrijaševaca, polako realiziramo. Htio, e, htio bih da oni izrastu u, neću reću u Gradić, ali izra, da budu selo, pravo slavonsko selo koje će zadržati obilježe slavonskog sela i u arhitekturi i u načinu življenja, ali bih htio da budemo puno moderniji, puno živahniji, puno sretniji, sa puno toga, e, sa, s puno više sadržaja dostupnih u našem mjestu, sa razvijenim turizmom, sa razvijenim kulturnom ponudom, sa uvjetima zabavljanjem sportom naše djece, sa mogućnošću razvoja privrede u našem mjestu i sa jednostavno sretnim ljudima. U Andrijašicima smo posjetili danas i jedno radišno obitelj Sabadoš, koja nas je ljubazno ugostila i odlučila ispričati svoju životnu priču. Evo, nalazite se! kod obitelji Mate Sabadoša i gospođe Dragica Sabadoš koji se bave isključivo poljoprivredom, povrtlastom pa i ostalim dodatnim radovima borimo se pa čujte kad bi rekli da nismo u životu stvorili jesmo ali pa isključio svojim radom i u firmi na Pikovinkovici smo ostavili lijepih 26 godina rada gdje smo iglom slučaju napustili firmu i otvorili privatni obrt samostalno se ovaj, opridjeli na to poljoprivrednu granu i portlarstvo gdje smo i registrovani i prijavljeni i, i plaćamo državne obaveze što nam nalaže država prema nama smatram još uvijek je fair, ako nam je pomogla kapitalna ulaganja i to smo iskoristili dobili smo 25% u kupovini traktora i ostalih strojeva gdje smo to isključivo iskoristili u bazu poljoprivrede. povrtlarstvo nismo razvijali a u povrtlarstvu žao mi je što se nismo razvijali jer punih 50 godina se bavimo u povrtlarstvu obitelji to jest moga oca a ja nasljednik Janka Sabadoša koji se bavio tim povrtlarstvom, pa i dva, tri jutra, pa i više. Mi smo naslijedili uz ratarstvo, smo to držimo, evo supruga, ona drži to više povrtlarstvo, a tu se nalazi od ostalih povrtnica, ajmo reći, paprika, konzumna, konzumna i za ajvarka, jel? Postine krastavce, šećeras, kukuruz, kupus za kiseljenje, jesenski. Evo nešto paradajza. Prije smo imali širni asortiman roba, ali sad što starimo sve više pa i smanjujemo iskreno da kažem i površinu i, i, ovaj, i portnice. Vaše obiteljsko gdje koliko broj članova? Ja sam e, imao obitelj dvije čerke ma, i suprugu, a ali su se udale, smatram da su moje, ali ne žive samo jel je. živete u istom u jednom svestu. U jednom selu sad ću reći, jedan, jedan Z se opredijio na poljoprivred koji nasleđuje sve naše obiteljsko gospodarstvo prihvatio je to, a drugi Zet, druga čer živi na moru, tamo smo imali kuću ovaj na samoj obali, na otoku viru. Ali za, ipak jednak čer je, savala, jedna je blizu, čer, točno blizu, je ovdje Zet je uposlen kod nas. Ali niste u istom domaćstvu. Nismo u istom domaćinstvu, ali se, ali smo dosta uh, vezani skupa i dok sam iskreno da kažem uh, zeta uh, učio ovaj toj poljoprivredi poslu, radnim zadacima kako se snač, ovaj u ovim pa evo reklo bi se tako ili teškim godinama ili upitnim godinama mi evo ne da se hvalim ali i ne kukamo mm -hmm. imamo kroz taj naš rad godišnje kad se svede sve to ujedno imamo solidnu platu na kojoj možemo živjeti evo mi ćemo tako ostati do, evo, do starosti a Z i, ovaj, i, i čerka i unučar od te jedne čerke, oni se nastavljaju baviti s time. Sad ćemo malo o, o životu u, u selu. Razgovarali smo sa načelnikom općine ali sad, sad bismo htjeli čuti mišljenje e, mještana vas u posebnosti. Dobro. Znači kakvi su e, uvjeti, kako biste ocijenili kvalitetu života e, ljudi općenito u selu? Ovdje je jedno selo reklo bi se mirno ali je, je rekao bi što je teško reći možda i neugodno dosta se ljudi izbjegavaju poslu svako radnim zadacima svako bi radio ali par sati pa uzeo, evo, najbolju satnicu i on bi bio zadovoljen. Ali gazda, to jest proizvođač, ne može tako da plaća. Mora biti kako mora. Znači, da bi i meni nešto ostalo i njemu, mora se to podijeliti i biti dobro. E, mi ovdje u selu imamo jako lijepih, pa reko bi, kulturno uh, ili kako je rekao umjetnička Dobre. došta mm -hmm. od samo mi smo sabadoši poznati po ribolovu to jest ovaj, po, po, po kuhanju ribljih specijaliteta da ne kažem fiševa, gulaša, tako dalje ima dva brata koja su ovaj, orijentirana na kuhanje mi smo više gurmani za dobro to trošiti pa i evo selo je već potom ovaj, prepoznalo tu braču i koji smo dokazani u široj okolici od e, naše goca Dejanka smo to ovaj naslijedili i to pecanje i kuhanje i borbu prema tome a imamo i ostale aktivnosti ovaj udruge u udruge razne gdje smo evo i prisutni kao članovi i, i ovaj i sa susjednim općinama se družimo sudjelamo pa evo i samim radom e, gdje god ako nešto mogu e, doprinijeti ja ću rado doprinijeti ako mi se neko Brati, može i evo uvijek smo dobrodošli a vidite u selu ja ne imam nikakih problema sa ljudima kaže posvađa se ono ja se ne, ne, narod je malo onako skeptično gleda kako kaže dok se jedni kukaju drugi se hvale ja se ne bi hvalio nego zašto moram puno raditi, a ja samo odgovaram na to gospodo niko nikom ne brani neka izvoli sebi za radkomatku. ja sam izabro taj e, posao ja ga volim, ja samo što ne spam na polju ja sam takav, takav sam se rodio i ovdje ću tako i umret A, recite evo kao predstavnik starije generacije mogli, mogli bismo reći pa, već ste skoro, da, da, da. A, kako bi kad, kad biste uspoređivali život u selu danas i za vrijeme recimo prije u vašoj mladosti ako bi rekao iskore, iskreno onda moramo reći za moju kuću da je bolje sadašnjeg vremena zna se to jest mi znamo da nekad u bivšoj Jugoslaviji nije mogo seljak kako bi rekao pogledat u svijet danas otvoreno su moći samo ko se zna snač ja bože moj ja nisam nikad zavidan ono ko se snalazi pa uspjeva i, i pogranične te prepreke, barijere, prelaziti sve to, ali vidite ja u, u mom domenu moga domaćinstva, super sam se snašalo dosta, ja sam u odnosu nekad ž, ne živio, u zagradi govorim, e, radio u firmi i radio ko će desetak jutra za mnje, e, za sada e, to je neka druga vremena sad nije više tako, sada radimo e, sad isključivo radim taj posao i slučaj toga živim i to sam prihvatio sebi kao firmu kao jedan radni zadatak ja i supruga gdje smo se savjetili ženo, suprugo šta ćemo ako ja dobijem otkaz? Kaže ne sekiraj se zapet ćemo radno rame to se dokazalo, evo Bog dao da je to istina jedna pravična istina, a i dokaza na terenu gdje smo u životu dosta stekli pa evo i našan djecom, hvala Bogu, sam ponosan i, i na naše zetove i na našu unučad. pa evo i ko susjede tu u jednom honoraru uspiju nam ili odraditi, ili pripomoći ili sebi zaraditi, ili tako dalje ima i tu prostora i za druge djelatnike Andrejaševci su poveće selo i jako su blizu Vinkovcima koje su po vašem mišljenju prednosti života na selu? Ovdje na selu smatram kako vi rekli smatram ovo dvorište ja sam ovdje gazda svoje na svoj. Ona u Inkovcu odmah da usporedimo On nije jer stane u stanu Gdje nije svoj na svome To je stan, dobro je državni, privatni, nema veze Nije on gradio Okej, okay, ali hoću reći On ima svoju gražu, to fiksno taj prostor Ako je naložio vatru smeta komši Dim, po meni ne smeta nikom ovdje Jer mi u selu mi je, moramo A i razumijemo jedno i druge Jer sukladno A prednosti u tome, evo možeš imat vrt Možeš imat kokošku Što bi rekli seljaci gajce i, i mrku peršun i ostalo pri ruci a to se u gradu ne može znači svako ko se potrudi malo e, smatra na selu da ima toliko malu površinu da može uzvojiti e, koju povrtnicu i tako i jedan ne znam slobodniji život e, više evo e, sreća rekao bi tako bogom data ta rijeka Bosut koja nam je tu pa evo imamo izvor šuma dosta smo ovaj omeđeni sa šumama pa evo i drugi resursi prirodi, evo ne znam pecanje, pa lop, pa ne znam, i, ima ko se hoće potruta, ima vremena imaju ljudi, dosta ovaj i sela su uključeni, u te sve pa tu si nađu, evo jedan odmor jednu, a ne mora daleko ne putovati jer ima sve u selu, a zahvaljujući i našoj općini koja je dosta dala truda i obola ovih par godina, evo tu smo mi, evo ovaj tako rečeno i u selu i, i očekujem i, i, i Svaki dan više pa evo mislim i europska zajednica se uključila iz grada u to sve da nam je selo na nešto poljepšalo uljepšalo i to ja vjerujte kao takav mato sada još nikad ne bi očao grad nema tih novaca nikad odrasto sam na selu i na selu želim ostaviti kosti e, tako i niki gradniku mala Njemačka gospodo moja mala Njemačka u ovom dorištu ko misli da nije tako nekad dođe vidjeti a tu ćemo reći nešto. Mi kao seljaci, pa mi e, dobro su nam došli građani. Mi jedni bez drugih ne možemo. Poštujemo jedni druge i ja kao proizvođač povrtlarstva uvijek sam dobro došao na tržnici Minkovaca. To je supruga je prepoznata već duge godine ja nema problema sa, sa prodajom evo, naših osobnih proizvoda. U posljednje vrijeme primječujem da se ljudi slabije duže pogotovo to je moj osjećaj na selu ili moje viđenje da li nemamo vremena i ne znam šta nas je jako pritislo da nemamo vremena, ali ne znači to da se ne volim podružiti, evo pa, po kafićima i tako. Ali da bih ja provodio vrijeme ne. Jer vidite, svaki selja koji provodi vrijeme tamo u kafićima ili nekim u gostionama ne ide, ne ide, to se vidi ev, ovaj obraz na polju, mi bi tako rekli, jel? Ali vidite, evo selo je uvijek zanimljivo simpatično kako bi vam rekao ako su lovačke večeri tu su ako su ribarske večeri tu su ako su dani općine tu su uvijek i prisustvujemo kao ovaj dobro ljudi pa evo Mislim da je tu jedna zabava Da li mi organiziramo Više općina se potrudi da budem Iskren to odradi A mi popratimo Svi dobronamerni ljudi koji se žele u ključima i mjesta A evo mi Iskreno da kažem Evo uspijemo otići na more Izeti čer Sa djecama unučadima, evo ja i vaka sa trebamo ići isto 15 dana kod Čerke Gorena Otokvir. Znači, uz, uz naše, posla, posla naćete uvijek vrijeme je, i za godišta. E, to bi se reklao što e, naši seljaci, oni sami sebi odrede. I kače i mogu, pogotovo kojima svoje. A onaj gradu, on je u gradu, on je određen. On u firmi je određen da može ili ne može ili mora zna datum kad, kad je dogovoreno a mi to privatnici možemo sada ili za 14 dana ili kad posijemo mi moramo gledati paralele paralel u sjetvi, žetvi, kako sve to što ima, a da nađemo takav termin, pa da evo odemo na moro, iz, a mislim da i zaslužujemo otići. A recite što nedostaje mještanima Andrijaševaca? Pa evo, meni je drago, pa ste to napomenuli, da nam fali otprilike jedno, jedno značajno igrali, igra, kao igraonica na otvorenom. Ali vidite, roditelji onda ostanu dosta zagonetni, to je stop terećenost. Gdje ta djeca završavaju? Da li je to blizu ulice, blizu nekog prostora, blizu neko upitno, neko će neko, ne daj Bože, strada. E, a gledajte, jedno kupalište u selu nam je neophodno i to dok sam ja živ, kad bi bilo ja bi bio najsretniji čovjek na, na, na svijetu. da bi moja unučad e, imala ovaj jedno solidno kupalište gdje bi mogli, evo i mi pristojni, Niko. ako bi rekao ovaj otelji od jednoj bake evo sa svojim unučadima izlaziti i to jezda da odemo par puta u Inkovce, u bazene ali evo, malo nam je to nije, to, nije, to nije više seljački tip života, to je više evo građanski. Gospodin Mato Sabadoš i njegova životna suputnica Dragica u braku su 36 godina i rado govore o njima. Kad bi opet, opet bi bar istu suprugu doveo, to, to ljudi ne govore baš ovaj običajeno. Ali evo, ja sam toliko pohvalan sa svojim suprugom. E, kažu da je muškarac glava obitelji, a žena je vrat. Kuda vrat okrene, tamo i glava. Tako je, tako je. E, znači, slažete se s tim, Slažem znači vi, vi okrećete u ovom ja obitelji, okrećem, da. a muž misli da je on glavni. O čemu je tajna uspješna braka? najviše je sloga razumijevanje, e, poštivanje, slušanje jedno drugo. Še, e, to je u biti naj, naj nešto najbitnije. Ako se mi ne poštivamo, ne slušamo, ne razumijemo, namate možno. Pretpostavljam, kao svaka žena, imate jako puna posla, ali eto, kako si dajete oduška, kad, kako se odmarate kad imate nešto? Evo, što, što je za vas onako pustiti mozak na pari? Pašu i a, to je naj, najbitnije kad sve kad ajmo jedan tjedan prođe sve ok u redu je dočekaj što jednu nedjelju evo da da, da si, evo daš oduška samo ta nedjelja da se skuhaš ručak nedjeljni i i da sjediš evo ta to nedjelju popodne to je to je najbitnije U biti se laka ja nemam puno slobodnog vremena ali znači to slobodno vrijeme nedjeljom a još jedna tra tradicija po našim selima je bila da su ljudi evo kad je slobodno vrijeme nedjelja ili predveće eh, sjede ispred kuće na klupici, mm -hmm. je li kod vas još uvijek pa, tako? Ima, istema? ima, ima još uvijek ajmo reći di, di se sjedi po ulicama i sve, sve zavisi kako di m, pa mladi negdje malo, malo manje sjede ali ove starice i to sve u biti one još uvijek ima po ulicama da sjede. Mošo kažu bližim 60 pa onda normalno da, da, da smo i mi, ovaj, jel, a valjda će doći vrijeme da ćemo imati vremena sjediti. Životna filozofija obitelji Sabadoš je ta da se sreća radom stiče. me uče i mlađe naraštaje. Zed Sabadoševih Mario Batarilo nastavlja obiteljski posao. Otac stroje djece i njih pokušava odgajati u duhu seoske tradicije. Od malih nogu stjecati radne navike. I djeca uz naše ovaj... Aktivnosti se isto priključuje onoliko koliko mi to želimo i koliko se potrudimo kod toga. Djeca isto. Ako mi nema ne ukazivamo neke smjernice da mi to tako želimo, neko želi raditi samo ratarstvo, neko povrće, neko stočarstvo, ali smo mi ti koji određivamo neke njove smjernice i naše želje, jel' kako bi to? Tako da Evo s obzirom na ovo jedno naše cjelokupno domaćinstvo, znači počevši od tog starinskog PTU Šurakovac koje nazivamo od prije, ja sam tu kao što smo rekli Z, došao sam u to. Neke stvari želim aktivnije nastaviti rad, neke malo manje aktivnije, ali sve je to jedan sklop kako određivamo sami sebi budućnost. Tako isto i s djecom. Znači naša djeca su isto, odnosno unućadi od tih, Nositelja tog Peteo Šurakovca su isto tako uključeni u to sve I neki više, neki manje Ali ovo i danas su bili tamo na neke različite načine jel? A u što sve to uključena djeca u ovoj obitelji I kako to funkcionira Pitali smo Enu Batarilo Koja je završila treći razred Najstariju unuku mate i Dragice Ena, e, reci ti meni u Andrijaševcima e, Evo sad preko ljeta Šta radite vi, evo djeca, kako se zabavljate, kako se družite, evo kako provodiš svoje slobodne sad dane? Pa igram se sa djecom iz ulici i to igramo se. Jel imate e, nekakav vrtić ili mjesto igralište ne, neko uređeno. Pa vidi se na cesti igramo na ulici, u dvorištima i tako to u kućama. Uh -huh, uh -huh. Znači nemate ništa uređeno, jel biste htjeli da imate nekako lijep ili li, li parkić ili neko mjesto za igranje? Pa, volimo bi, ali mi inače nekad slabo odemo tako na neka igrališta pa se igramo. Bosut vam je blizu jer imate kupalište? Pa, ne. Vjet je rekao da voliš pomagati, evo što su tvoje obaveze, koje su tvoje obaveze u obitelji, u obiteljskom gospodarstvu? Pa, u biti pomažem tati, vani, tako. hrani svi. Čekaj, ti si najstarija? Sam, da. O, Pomožeš, čuvaš i mlađe? Da. da. Kad mama ide negdje u grad sa tatama on negdje, onda ću vam seku. Voliš sa bakom ići na tržnicu? Tako. Da, šta radiš tamo? Pa biti se tako kad baka ode negdje ovako, onda ja isto preuzmem to i tako dalje. Znači, prodaješ? Da snalaziš se sve s novcima, jel? Pretpostavljam da si odlična u školi, iz matematike koja je ocjena, iz matematike pa svaka čas tako i nastavi, želim ti sve najbolje. Mi ih učimo dobro je rekze, rekao Zet Mario, mi ih učimo kako, kako smo se i mi igrali da i oni, ali evo vi da vidite šta ona radi Kopće. Da mene svinjama hranu jer neđeš je svinjama hrani e, neđeš svinjama hrani mali unuk tera traktor ona slaže bale otac baca, to da vidite ne bi vjerovali, ali evo vidite, to su sve potezi jučer e, smo vadni krompir, ona je uzela kanticu, Boga mi je kupila isto krompir koji ja, oni vidite, oni slobodno mogu a i treba da od roditelja ili od i bake traže, mi bi rekli banku a hvala Bogu da mi roditelji u to moramo ih podržati moramo ih ovaj, nagrađirati duh poduzetništva <laughs> tako je, mora i ono osjetiti a moramo ih malo privoliti s tih početnih dana mlađeg umuka, da vidite što imam on je jako voli evo, mehanizaciju on je, kad ga mi pojedemo u polje ali vidi se to što ga mu leže mehanizacija on ide ka mehanizaciji e, a evo curici leži onaj, ovo stoji, ideš sa bakom da, ona je više trgovački nastrojena e, evo već Aha, ide sa bakom na trgovački smjer ide e, meni to sad da je ostan zadržat e, mađe populacije generacije pa i moj otac <laughs> živi tolike godine od e, ovaj, e, povrtlarenja pa ne znači svi kukamo da nemamo posla. Gospod, mi moramo se, pa evo određeni obratnici koji smo relativno uspješni, da učimo buduće generacija i da unesemo rad u njih. A ne kaže, ja ću ići u školu da ne moram raditi. Ja to, djeci, nikad nisam rekao, a ne volim to ni čuti. Ovom porokom našeg domaćina želimo i završiti emisiju. Jedino ju još nadopunimo sa narodnom poslovicom. Tko uči, taj zna. Tko radi, taj ima. Poštovani slušatelji, ovo je bila emisija obiteljskog gnjezda, posvećena mjesto Andrijaševci. Zahvaljujemo našim današnjim sugovornicima, načelniku općine Andrijaševci Damiru Dekaniću i članovima obitelji Sabadoš. Emisiju pripremila Lesja Mudri, Tonska obrada Roberta Pavelića. Želimo vam sve najbolje do novih susreta na valovima radije Esrijem.